Film Furioza od režiséra Cypriana Olenského. V hlavních rolích Mateusz Banasyuk, Veronika Ksikiewicz, Mateusz Damicki a další Obsah filmu Policajtka udělá svému bývalému nabídku, která se nedá odmítnout, buď pronikne mezi fotbalové chuligány a začne na ně donášet, nebo jeho brácha skončí ve vězení.